Surja et Taharim, Medinase, 12 vargje, Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut të gjithë mëshirë shmitë, mëshirë plotit. O profet, përse po janë dalon vetës atë që ta ka lejuar Allahu, duke kërkuar të bësh qefin grave të tua? Allahu është falës dhe më shirë plot Allahu ka përcaktuar një mënyrë për të liruar nga betimet u aja Allahu është mbrojtës i ju aji Aji është i gjithdishmi i urti Kur i dërguari i tregoj një sekret njërës për e grave të ti Ajo e hapi këtë fjal Allahu I a ja zbuloj këtë të dërguarit, i cili një pjesë të këti zbulimi, i a ja tha gruas që ja parhapi sekretin, kurse pjesën tjetër, i jo. Kur i dërguari, i a tregoja sajt të, saj të fshehtën, a jo e pyjeti. E kushta ka tregoj ty? A i tha, ma tregoj i gjithë dishmi, i mirë informuari. Nëse ju të dyja, Fërrenit të penduar tek Allahu, sepse vërtet që zemrat tuaja patën devijuar, Allahu do t'ju falë. Nëse ju të dëgjojë, bashkoheni kundër tij, dhejeni se Allahu është mbrojtësi i tij, Xhebraili dhe besimtarët e mirë. Veçkësa edhe engjëjt e mbështesin atë. Në qoftë se ai ju ndan, Zoti i ti mund të ju zëvëndësoj me gra më të mira se ju, mëslimane, besimtare, të bindura, të këthyera të kallahu me pendim, a dhuruse të allahut, a gjëruese, të martuara më par ose të virgjera. O ju që besoni, ruani veten dhe familje tuaja nga zjarri, lënda djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët. A të embikëqyrin e njëj të fuqishëm e të ashpër, të cilët kur nuk i kundërshtojnë urdherat e Allahut, por i zbatojnë me njëherë ato. O ju, që nuk keni besuar, mosu shfajsoni sot, në ditën e gjukimit, sepse me të vërtet dënoheni vetëm për veprat që keni bërë. O ju, që keni besuar, këthe huni të kalahu. Me një pendim të sinqert, që Zot i juaj t'ju ashluje i gabimet e t'ju shpierë në kopshte në për të cilat rjedhin lumenjë, ditën kur Allahu nuk do t'aturë përoj profetin dhe ata që besuan bashk me atë. Drita e tyre do të shkelqe i para tyre dhe në të djathë tyre. Ata do të thonë, o Zot i ynë përso se dritën tonë dhe falë në ne, vërtet ti i e i fuqishëm për që do gjë. O profet, luftoj të pafet dhe hipokritët dhe bëhu i ashpër nda i tyre, vendbanimi i tyre do të jetë gjëhenemi, e së ta i shëmtuar është a i vendbanim. Allahu ka dhënë si shembul, Për ata që nuk besojnë, gruan e Nuhut dhe gruan e Lutit. Ato ishin të martuara me dy nga robtë tanë të ndershëm dhe i tradhtuan ata. Prandaj, ata nuk mund t'i mbrojnë as pak nga Allahu ditën e gjykimit. E atyre të dyjave do t'u thuhet: Hyni në zjarr me ata që po hyjnë. Allahu Ka dhanë si shemb për besimtarët grua e faraonit kur ajo tha O Zoti im ndërtojmë një banesë tek Ti në xhenet më shpëto nga faraoni dhe veprat e tij dhe më shpëto nga populli keqbërës edhe Meryem të bijën e Imranit e cila ruajti virgjërinë së saj ne frymbrendasaj nga shpirti i ynë shpirtin e Isait alayhiselam ajo besoi fjalëve të Zotit të saj dhe librave të Tij e ishte nga të devotshmit